Saidi i bënë jezidi radi Allahu në hutë regon. Tezje ime më mori dhe më qoj të ki dërguar i Allahut a.s. dhe i tha. O i dërguar i Allahut. Kjo djali motërësime i ka këmbë të sëmura. Kështu, a i më fërkoj kokën me duart e ti dhe bëri dua për bekimet e Allahut për mua. Pastaj, a i mori abdes dhe unë piva nga uj që mbeti. Unë ngrita dhe nga pas shpine si pash vullin e pegamberis me shpatullave të ti që i njante si pull tende ose si vez të dhënze.